Погладжував зелений, зовсім як літку листок, що не замерзнув і не збирався замерзати. Це копитник. Якби погребтися у снігу, можна знайти брусницю або ж погульник-верс. Чудеса життя. Хай хоч який мороз, а зеленітимуть під снігом до весняного сонця. Школяри, які прощалися з лебедями, щось кажучи їм, наче птиці тямали їхню мову. А може й тямили, Бо чому би птицям не знатися на дитячій мові, яка лебонь мало чим відмінна від пташиної? Застояні гніді коні зрушили з місця, сани гойднулися, і гроно дитячих голів гойднулося на жовтній житній соломі, а цвітом очей – Линули до річки, що віддалялися у пласких берегах, бо так було жаль розлучатися з лебедями, які зоставалися до вечора, а потім усю ніч аж до ранку без їхньої ласки та любові, без їхнього корму. Вовк лежав у норі під старою грушею у дрімливому півзабутті. Коли схлинала хвиля сну, перед очима поставав миготливий снігопад у розмитому сонячному світлі віялися, звихорювалися, кружляли сніжинки, звершуючи якийсь нескінчений танець. І малюнок цього танцю постійно мінявся, бо сніжинки мінялися, налітали, і налітали свіжі зграї. І ці свіжі зграї сніжинок видавалися таємничими живими створіннями, яких посилає небо, яких посилає зима. І ці створіння – Заповзлися полонити не тільки землю, а й простір над землею. Линуть і линуть, нема їм числа і нема краю, і цю безмежну зграю сніжинок ніщо не здолає. Вони танцюють свій ритуальний переможний танець. Заворожений, скорений тим похмуро натхненним танцем лапатих сніжинок, вовк впадав у дрімливе півзабуття, в багнистий сон. І в цьому сніпі в забутті, в його звіриному нутрі, начебто відмерзали спомини видива, які здавалися справжніми. А тому вовк ледь ощирював пащу, здригалася чутлива шкіра на пащі, дригоніли наструнені волосинки гострих вусів, і жорстокий звук закипав у грудях, побулькував у горлянці, гаснучи вже на іклах. Вишкірених зубів. У тих відмерзлих споминах видивах і нині, в сухій норі під грушею, ідучою різдю вило миготливе, шмальке світло прямо в скрижанілі від жаху зіниці. Світло вибухало у вогкій, шамотливій відмрякі темряві ночі. Мовби би, сама ніч у знавіснілому скаженстві огризалася тими вибухами світла, яке, страшно зацвівши і оцвівши відразу в кількох місцях біля колгоспної кошари, загриміло, ривнуло в кілька могутніх залізних горлянок, і від того раптового залізного реву шерсть сколющилася на загривку, Тіло сахнулося від сейливо гримкотливих пострілів, що вдарили із засідки. Мало не послизнувших на овечих нутрощах, розкиданих для приманки, наткнувся на вовчицю з їхньої зграї. Поранена вовчиця ледь волочила лапи, вона впала від його твердого удару грудьми, вовк уже летів у ніч, розтинаючи повітря. П'ючись слизьке шурпачання бур'янів, далі від засідки, від рушничних вибуків світла, які стояли невитравною смертельною рісю в очах, далі від пострілів ревучих залізних горлянок, які, здавалося, і досі ревуть у вухах, далі від побитої чи підстреленої зграї, що попалася мисливцям на овечу приманку, далі від смерті, яка здавалася. Жениться слідом по осінньому полі, шарудячи мокрими бур'янами. Отам от вулиця від Луки, отам от вулиця від Івана, отам от вулиця від сави. Сивовусий, учитель на пенсії Павло Дешкант, показуючи, де в їхньому селі має бути вулиця від Луки.